þið almenna bréf jútasar Jútas þjónn Jesu Krists bróðir Jakobs heilsar þeim sem guðfaðir elskar og hefur kallað og Jesu Kristur varðeitur miskun friður og kærleiki margfaldist með ykkur þið elskuðu Mér var það ríkt í huga að reyta ykkur um sameigilegt hjálpræðu okkar. En nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvet ykkur til að berjast fyrir þeirri trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. Nokkrir menn hafa laumast inn í söpnuðinn. Það eru óguðlegi menn sem misnota náð guðsokkar til taumleysis og afneita okkar eina lávarði og drottni Jésu Kristi. Fyrir löngu var ritað um þann dóm sem byði þeirra. Ég vil minni ykkur á að þóttið viti það allt, að drottin frelsaði líðin úr Egyftalandi, en torrtímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu. Minnist englana sem ekki gættu tignarsinnar heldur yfirgáfu eigin bústað. Guð hefur gemt þá í myrkri í ævarandi fjötrum til dómsins á deginu mikla. Gleymið ekki heldur sódómu og gómoru og borgonum um þær sem dríkt höfðu sörlifnað á líkan hátt og englarnir og stönduðu óleifilegt kynlíf. Guð setti þær til viðvörunar og refsaði þeim með eilífum eldi. Á sama hátt saurga og þessi draumviltu menn líkaman með að engu drottinn vald og lastmæla himnaverum. Eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael að saka djövelinn guðlast er hann átti orðadeilu við hann um líkama Mósé heldur sagði drottinn refsiðér. En þessir menn lastmæla öllu sem þeir þekka ekki. En það sem við skilja af eðlisávísun sinni eins og skínlausar skepnnur verður þeim til fals. Vei þeim, því að þessi menn hafa gengið á vegi Kains og sökt sér í villu Bílēams af gróðafíkn, gert uppreisn gegn Guði eins og Kóra og Tortíms. Þeir eru smánar á kærleiksmáltíðum ykkar, er þeir sitja að vislu með ykkur og háma í sig blíðuna löst og hugsa aðeins um eigin hag. Þeir eru eins og vatnslau ský sem rekast fyrir vindum eins og tré sem bera ekki ágjókst að hausti, steindauð og rifin upp með rótum. Þeir eru eins og offsalegar hafspilgjur sem freyða eigins mánarverkum og stjörnur sem farið hafa út af braut sinni og eiga dýfsta myrkur í vændum til eilíðar. Um þessa menns báði en og klíka, sjöndi maður frá Adam, er hann segir Sjá, drottin er komin með sínum þúsundum heilara til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ógvöðlega menn seka um öll þau ógvöðlegu verk sem þeir hafa drygt og um öll þau hörðu orð sem ógvöðlegir sindarar hafa talað gegn honum. Þessir menn eru síkvartandi og kenna öðrum um örlög sín og lifa eftir gyndum sínum. Munnur þeirra mælir ofstopa orð og þeir smjadra fyrir öðrum sér til ávinnings En þið elskuðu minnist þeirra orða sem postulardróttins voss Jésu Krists hafa áðurtalað Þeir sögðu við ykkur Á síðasta tíma munu koma spottarar sem stjórnast af sínum eigin ógvöðlegu gindum Það eru þeir sem valda sundrungu Þeir eru bundnir við þennan heim og hafa eigi andan en þið elskuðu, byggið ykkur sjálf upp í helgustu trú ykkar, byggið í heilugum anda, látið kærleika guðs varveita ykkur sjálf og býðið eftir að drottin vor Jésús Kristur sín ykkur náð og veit ykkur eilíft líf. Sumir eru efablandnir, sínið þeim mildi. Suma skulu þau frelsa með því að rífa það út úr eldinum, sínið sömum óttablandna mildi og forðist í að vel klæði þeirra sem flekkuð er af sind. En Guði, sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dyrð sína lítalaus í þögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jésu Krist, drottinvórn, sé dyrð, Hátegn, máttur og vald frá alda öðli, nú og um allar aldir. Amen.